Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi tabi'ahu bi ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd Alhamdulillah segala puji kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan anugerahnya kepada kita semua, kenikmatan yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Salam dan salam semoga senantiasa Allah Swt limpahkan kepada Rasulnya dan juga NabiNya Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan juga para Sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin para jamaah umrah dan juga para penziarah Masjid Nabawi, para mukimin, semoga Allah Swt senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk yang kepada kita semua, menguatkan hati kita, menjadikan hati kita istiqamah di atas agamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih kita bersama kitab yang Sangat berharga Yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasidiyah Yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Yang meninggal pada tahun 728 Hijriah Sampai kita kepada Ucapan beliau Rahimahullah Walakin Yusanu Anil-Zununi Al-Kadibah Kemudian kita lanjutkan Ucapan beliau rahmatullah di dalam kitab beliau ini wa dhaqala fi zalika al imanu bi annahu qaribun min khalqihi. Kama qala ta'ala wa idza sa'ala 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Wa qala إن الذين تجعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب وسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوذه وهو علي Fi dunwihii kariibun fi aluwihii. Belum katakan rahmat Allah. Dan masuk di dalam hal ini, yaitu di dalam iman kepada Allah. Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman bahwasanya Allah kariibun min halqih. Beriman bahwa Allah dekat dari hambanya dekat dari makhluknya. Ini adalah termasuk konsekuensi iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. kita yakin dan beriman bahwasanya Allah qaribun min khalqihi. Allah dekat dengan makhluknya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah. Wa ida sa'ala 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad Anni tentang diriku Ra'inni qaribun Maka sesungguhnya aku adalah dekat Maka sesungguhnya aku adalah dekat Dan ayat ini turun Ketika sebagian sahabat radhila'anhum Bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah aqribun rabbuna fa nunajih ab'idun sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah apakah Rabb kami yaitu Allah itu dekat sehingga kami bermunajah yaitu berbicara dengan pelan atau dia itu jauh sehingga kami harus memanggilnya ini ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah s.a.w. bertanya, Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat, maka kami akan bermunajah. Ini maksud dengan munajah adalah berbicara dengan pelan-pelan, dengan lirih. Ataukah Allah s.w.t. itu jauh? Sehingga kami harus munadah, kami harus memanggilnya dengan suara yang keras. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW diam sebentar, kemudian diturunkan kepada beliau ayat ini. Wa idza sa'ala ni'ibadi anni fa'inni qari' apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, yaitu apakah Allah jauh atau dekat fa'inni qari' maka sesungguhnya aku adalah qari' bunyaitu dekat. Dan ini menunjukkan di antara nama Allah adalah Al-Qarib Dan bahwa di antara sifat Allah adalah Al-Qurq Itu Allah dekat kepada makhluknya dan Jadi masa dekat di sini adalah dekat ilmunya Itu Allah SWT mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya Mendengar apa yang mereka ucapkan Mengetahui ibadah yang mereka lakukan Oleh karena itu setelahnya Allah mengatakan Ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Itu Allah mendengar doa orang yang berdoa kepada Allah dan Allah ijib yaitu Allah mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah azza wajalla. Saya menunjukkan di antara makna urf di sini adalah ijabatul doa Yaitu Allah SWT dekat dengan hambanya Yaitu mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya Inilah yang dimaksud dengan dekat Dan bukan yang dimaksud dengan dekat Seperti yang dipahami oleh sebagian Bahasanya Allah di mana-mana Atau zat Allah berada di mana-mana Atau mengatakan bahasanya zat Allah campur dengan zat makhluknya Allah. Allah yasifun yang maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi masuk dengan qurb di sini adalah dekat itu Allah SWT mengetahui apa yang kita lakukan, mendengar doa yang kita panjatkan kepada Allah azza wajalla. Wa idza saalaka anni fa inni qariibun ujiibu da'wata ad-da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Nya. Dan ini adalah dorongan bagi kita semua untuk berdoa kepada Allah Azza wa Dan yakin bahasanya Allah mendengar apa yang kita pajatkan. Dan mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Dan seorang Muslim semakin dia merasa fakir, Semakin dia merasa membutuhkan kepada Allah Swt, maka akan semakin banyak berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Dan kita semua adalah fakrah. Antumul tuhul fakrahu ilallah. Wahai manusia, ya ayuhlah nas. An tuhul fakrahu ilallah. Wahai manusia, kalian semua adalah fakir kepada Allah Swt. Sangat butuh kepada Allah Azza Wajalla. Ya, tidak ada detik atau satu detik dari umur kita. Kecuali kita butuh dengan rahmat Allah SWT Semakin kita merasa butuh dengan Allah Maka Allah SWT akan semakin sayang Dan semakin cinta kepada kita Tapi semakin kita merasa tidak butuh Merasa dirinya lah yang bisa melakukan ini, melakukan itu Tanpa ada bantuan dan kemudian dari Allah Maka Allah SWT akan murka kepada orang tersebut Dalam subuh hadir Rasulullah SAW mengatakan "Man Barang siapa yang tidak meminta Tidak berdoa kepada Allah Maka Allah akan Murka kepada orang tersebut Karena orang yang tidak berdoa Dan tidak meminta kepada Allah Seakan-akan dirinya yang bisa Melakukan itu semua Seakan-akan dirinya yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan Sehingga dia tidak perlu meminta kepada Allah Azza wa Maka beliau SAW mengatakan Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Maka Allah akan memurkai orang tersebut Akan marah kepada orang tersebut Menunjukkan bahasanya Semakin kita meminta kepada Allah Dan semakin sering kita meminta kepada Allah Maka Allah akan semakin cinta kepada, kepada diri kita Dan para salaf mereka adalah Contoh bagi kita semua yang mereka dahulu meminta kepada Allah SWT Bahkan dalam perkara yang remeh Menurut pandangan manusia Meminta kepada Allah Sampai dalam perkara yang kecil Yang menurut kita adalah perkara yang remeh Yang seperti misalnya putus tali Tali e, sepatunya atau tali sandalnya Ada di antara mereka yang meminta kepada Allah Yang ketika terputus tali sepatunya atau tali sandalnya meminta kepada Allah supaya di supaya di, di diberikan misalnya sandal yang yang lain yang baru. Dan ini adalah menurut sebagian manusia adalah perkara yang remeh. Ya, jadi dalam sebuah hadis Allah SWT mengatakan, "Kulukum ja'iun illa man ath'antuhu fastataimuni 'alaykum." Ya, wahai manusia, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lapar. Kecuali orang yang aku berikan makan. Maka adalah kalian meminta kepada makanan Di saya aku akan memberikan makanan kepada kalian ya, Dalam keadaan lapar Maka adalah kita meminta kepada Allah makanan Siapa di antara kita yang yang sering melakukan yang demikian Ya ketika kita dalam keadaan lapar Ketika kita dalam keadaan minum Ya seakan-akan kitalah yang bisa mendatangkan makanan tersebut Kitalah yang bisa mendatangkan minuman tersebut. Ya padahal seandainya dia meminta kepada Allah, Ya Allah berikanlah aku makanan, Ya Allah berikanlah aku minuman, karena dia tahu bahasanya, tidak mungkin dia bisa mendapatkan makanan dan minuman tersebut, kecuali apabila dimudahkan oleh Allah. Ini saya akan menambah keimanan dia. Ya, Ini menunjukkan tentang keutamaan berdoa kepada Allah SWT. Manusia apabila kita sering minta, Meskipun dia adalah orang kaya, maka dia lama kelamaan akan marah, jengkel kepada diri kita. Tetapi Allah SWT adalah maha kaya. Semakin kita sering meminta kepada Allah SWT, maka akan semakin Allah mencintai diri kita. Karena menunjukkan bahawa kita adalah benar-benar fakir, benar-benar butuh kepada Allah SWT. Sehingga sedikit-sedikit kita minta. Sedikit-sedikit kita berdoa dalam perkara yang sangat remeh sekalipun kita meminta dan berdoa kepada Allah Azza Dan Ia adalah termasuk ia ya, kesempurnaan iman seseorang. Bahkan Allah Swt. Ia ya, di dalam ayat yang lain Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada-Nya. Allah Swt. mengatakan, katakan: Waqalarab buku mudawani as tadzibilat. Dan rap kalian berkata. Ujuuni hendaklah kalian berdoa kepadaku. Ini adalah perintah, Ujuuni. Perintah kepada kita semua untuk meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh kita untuk berdoa. Dan Allah mengatakan astajib lakum, ini saya aku akan memberikan ijabah kepada kalian. Dan ijabah di sini tidak harus diberikan apa yang kita minta. Karena Allah SWT lebih tahu tentang kebaikan diri kita daripada kita sendiri Kadang kita meminta sesuatu Dan di situ sebenarnya ada mudarat bagi diri kita kalau Allah, ya kalau Allah mengendaki kepada diri kita kebaikan Maka Allah SWT ya tidak mengabulkan permintaan kita Tetapi diberikan sesuatu yang lebih baik Atau sesuatu yang di sana ada masalah bagi diri kita Maka itu di dalam hadis yang lain Nabi saw mengabarkan tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah azza wa wajalla kecuali akan diberikan satu di antara tiga perkara. Yang tidaklah seorang Muslim meminta kepada Allah berdoa kepada Allah kecuali akan diberikan satu di antara tiga perkara. Dia pasti mendapatkan satu di antara tiga ini. Dia tidak mungkin dia mendapatkan sesuatu yang kosong. Pasti dia mendapatkan satu di antara tiga ini Yang pertama Mungkin dikabulkan doanya di dunia Yang meminta ini dan dikabulkan doanya tersebut di dunia Atau yang kedua Dihindarkan dari musibah yang semisal Yang sepadan Ya tidak dikabulkan permintaan tadi Tetapi oleh Allah diganti yang lain yaitu apa? Dihindarkan dari musibah yang semisal yang seharusnya misalnya kesemret kesrempet mobil ya kemudian karena doa yang dia panjatkan kemarin atau seminggu yang lalu dua minggu yang lalu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan dia dari musibah lebih baik daripada daripada doa yang yang dia minta atau permintaan yang dia minta atau yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan ya ijabah doa tersebut pada hari kiamat yaitu ketika kita sangat membutuhkan Pertolongan dari Allah SWT Maka disitulah Allah SWT Yang mengijabai doa kita Jadi seorang muslim Yang ketika berdoa kepada Allah Tidak mungkin dia rugi Pasti dia mendapatkan satu Di antara tiga perkara ini Mungkin dikabulkan doanya Sesuai dengan permintaan dia Atau yang kedua apa? Dihindarkan dari musibah Dan siapa di antara kita yang ingin mendapatkan musibah Atau yang ketiga Diakhirkan sampai Hari kiamat Para sahabat Ketika mereka mendengar hadis ini Dari Nabi SAW Mereka mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kalau demikian kami akan memperbanyak doa Kalau seorang muslim Pasti mendapatkan satu di antara tiga perkara ini Maka kami akan memperbanyak doa Ya karena tidak, tid Dia tidak akan rugi Ya, orang yang berdoa tidak akan rugi. Kalau demikian kami akan berbanyak doa kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian beliau saw. Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahu Akbar. Ya, kalau kalian memperbanyak maka Allah akan lebih banyak, lebih banyak lagi. Ini menunjukkan rahmat yang luas dari Allah Swt kepada kita dan keutamaan bagi orang yang banyak berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Jadi hadis ini atau ayat ini. Menunjukkan kepada kita tentang satu sifat yang harus kita yakini Dan ini adalah termasuk beriman kepada Allah Iaitu bahasanya Allah Allah dekat dengan makhluknya Jadi dimasukkan dengan dekat di sini adalah Allah mendengar apa yang mereka panjatkan berupa doa Allah mengijabai doa mereka nah. Kemudian setelahnya وَقَالَ النَّبِيُّ صَوَاللَّهُ وَلَسَلَّمُ dan bersabda Nabi saw. Innaaladin tadaulahu akrabu ilahahadikum min alukirahilatih. Sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher tunggangannya, iaitu leher hewan tunggangannya. Ini beliau ucapkan saw. Ketika beliau melihat Sebagian sahabat radhiyallahu yang saat itu sedang bepergian bersama beliau sallallahu alaihi wasallam mereka mengeraskan suaranya ketika berzikir. Mereka mengeraskan suaranya ketika berzikir. Dalam sebagian riwayat disebutkan mereka mengucapkan Allahu akbar, la ilaha illallah itu dengan suara yang keras. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhannas irba'u 'ala anfusikum" Wahai manusia, hendaklah kalian menyayangi diri kalian. Lemah lembutnya, lemah lembutlah kalian terhadap diri kalian. Ya, karena mengeraskan suara, tentunya ini memerlukan tenaga yang kuat. Oleh karena itu beliau mengatakan, sayangi diri kalian. Yaitu jangan kalian mengeraskan suara. Innaqum la tad'auna asma walaiqiban. Sesungguhnya kalian, kata beliau tidak sedang berdoa kepada zat yang asam. Asam artinya adalah tidak mendengar. Kalian ini sedang ya sedang berdoa bukan berdoa kepada zat yang yang tuli atau yang tidak mendengar. Wala ghaiban, demikian pula kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang ghaib yang tidak melihat apa yang kalian kerjakan. Inna ma ta'duna samian basira. Khariban. sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada zat yang sami' iaitu yang maha mendengar yang mendengar apa yang kalian ucapkan oleh karena itu tidak perlu kalian mengeraskan suaranya demikian pula dan dia adalah zat yang kharib, yaitu zat yang dekat dengan hambanya ya oleh karena itu jangan kalian mengeraskan suaranya karena kalian sedang berdoa kepada zat yang sami' dan yang Maha Mendengar dan Dia Maha Dekat. Melihat apa yang kalian kerjakan dan mendengar apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau mengatakan: Innalillahi nizaa adzohnu sesungguhnya Zat yang kalian berdoa kepadanya, yaitu Allah. Akrobu ilaa ahadikum lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian min onuki rohilati daripada leher ya leher hewan tunggangannya. Yang lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher hewan tunggangannya. dan ini menunjukkan bagaimana dekatnya Allah dengan makhluknya. Allah swt mengetahui dimanapun kita berada, ya dan mendengar apa yang kita ucapkan. Dan ini adalah dalil bahasanya Allah swt memiliki sifat al-qur, yaitu dekat dengan hambanya dan harus kita tetapkan sifat ini untuk Allah azza wajalla sesuai dengan keagungan. Allah subhanahu wa ta'ala Baik, dan hadis ini menunjukkan kepada kita Bahasanya yang namanya zikir Dan juga doa ini pada asalnya diucapkan dengan apa? Dengan pelan Ya dengan lirih Yang bukan dengan mengeraskan suara Jadi asalnya diucapkan zikrullah Demikian pula doa ini diucapkan dengan Ya dengan pelan, dengan lirih Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zad yang as-sami' yang mau mendengar Dan dia adalah Zad yang al-qarib Kecuali memang di sana disyariatkan untuk mengeraskan mengeraskan suara maka dalam keadaan demikian kita disyariatkan untuk mengeraskan ya seperti misalnya talbiyah ia ya, membaca talbiyah la baikomullah la baik dan seterusnya maka ini disunahkan untuk diteraskan bagi laki-laki ya maka dalam keadaan demikian yang abwal yang disunahkan adalah mengeraskan suara tapi pada asalnya yang namanya zikir dan juga doa ini diucapkan dengan apa dengan pelan. Nanti kemudian beliau katakan, Wamaduki rofiqil kita bila sunnah min kurbihi wama'iyatihi, la yunafi maduki romin aluwihii wafaukiyatihii. Dan apa yang disebutkan di dalam Al Quran dan juga Sunnah. Yang dimaksud dengan Sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang berupa kurbihi wama'iyatihi dekatnya Allah dan juga kebersamaan Allah. Ya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa sifat Qurb, dekatnya Allah dan juga kebersamaan Allah. Sifat Qurb seperti yang tadi kita baca ker. Raisa salat ibadhi ani, fa ini qurib. Menunjukkan bahawa Allah dekat. Demikian pula ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana firman Allah wa huwa ma'akum aynam kuntum dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada ya la yunafi ma dhukira min 'uluihi wa fawqiyatihi yang demikian tidak bertentangan tidak bertolak belakang dengan ketinggian Allah ya dan juga ketinggian Allah 'ulu dan juga fawqiyah ini maknanya hampir sama dekatnya Allah dengan kita dan kebersamaan Allah dengan kita Yaitu dengan ilmunya Ini tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang Dengan ketinggian Allah Azza Azzawajal Dan juga fauqiyahnya Jadi Allah SWT Dekat dengan hambanya, dekat dengan makhluknya Melihat apa yang mereka kerjakan Mendengar apa yang mereka ucapkan Dan Allah berada di atas Dan tidak ada pertentangan di antara keduanya Dan kemarin yang kita sudah sebutkan ya ayat yang ada di dalam surat Al-Hadid yang bahasanya Allah SWT ketika menyebutkan Allah beristiwa di atas arsh dan Allah mengetahui apa yang yang eh, apa tuh, ke dalam bumi, yang masuk ke dalam bumi yang keluar dari bumi yang turun dari langit yang naik ke atas, yaitu ke langit Allah SWT mengetahui semua itu dan Allah beristiwa di atas arsh kemudian setelah itu Allah mengatakan wa huwa ma'akum Aina bima dan dia Allah SWT bersama kalian dimanapun kalian berada dan dia melihat apa yang kalian kerjakan Ini dalam satu ayat Allah sebutkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu Jadi tingginya Allah, ya bukan berarti Allah tidak tahu apa yang ada di bumi Demikian pula kebersamaan Allah dengan kita Yaitu dengan ilmunya Bukan berarti Allah tidak berada di atas Oleh karena itu boleh mengatakan Ya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Dan sunnah Bahawa Allah dekat dengan kita Dan Allah bersama kita Ini tidak bertolak belakang Tidak bertolak belakang Dan tidak bertentangan Dengan ketinggian Allah Azza wa Jal Karena yang ini adalah dalil yang hak Demikian pula ketinggian Allah juga memiliki dalil yang yang hak Kedua-duanya adalah dari Allah SWT Dan tidak mungkin apa yang datang dari Allah ini saling bertentangan Jadi keduanya harus kita imani bahasanya Allah SWT Berada di atas, beristiwa di atas arsh Dan Allah SWT mengetahui segala apa yang kita kerjakan Fa Fa'innahu subhanahu leysaka mitli syait bi jami'in a'udhihi karena sesungguhnya Allah subhanahu tidak ada yang serupa dengan dia di dalam seluruh sifat-sifatnya ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengan dia di dalam seluruh sifat-sifatnya wa huwa 'aliyun fi dunyih qaribun fi 'uluhi dan dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah 'aliyun fi dunyih Allah maha tinggi di dalam kedekatannya Ya Allah Aliyun fidunuhi artinya adalah Allah Maha Tinggi di dalam Kedekatannya Allah Maha Tinggi di atas ars Dan istiwa, berada, istiwa di atas arsnya Dan Allah adalah Maha Tinggi Al-Aliyul A'la Dan Allah dekat dengan kita jadi Allah mengetahui Apa yang kita kerjakan Mendengar apa yang kita ucapkan Dan mengetahui melihat apa yang kita kerjakan Qaribun fi'uluhi dan Allah itu Maha Dekat di dalam ketinggiannya. Jadi Allah dekat dengan kita dan Allah Swt berada di atas. Arus Allah Swt berada di atas di, di ketinggiannya. Ini adalah e, keyakinan seorang Muslim yang bahasanya di antara kesempurnaan dan di antara keyimanan dia kepada Allah Swt adalah meyakini bahasanya Allah. Qaribun ya Allah SWT dekat dengan hamba-hambanya mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah. Jadi setelah itu beliau mengatakan rahmah Allah wa minal imani bihi wa bi kutubihi al imanu bi anna al qur'ana kalamullah munazzalun ghairu mahluqin minhu bada wa ilaihi Beliau mengatakan dan termasuk beriman kepada Allah. Wa minal imani bihi termasuk iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah seperti yang sudah kita sampaikan, ini adalah asrul usul. Ini adalah pondasi yang paling pondasi. Ya, di antara beriman kepada Allah, demikian pula di antara beriman dengan kitab-kitabnya. Ya, beriman dengan kitab ini juga termasuk rukun iman. yang tidak sempurna dan tidak sah. Iman seseorang kecuali beriman dengan rukun iman ini. Allah mengatakan, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir wal mu'minun kullun amaana wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Ya wa kutubihi, dia juga beriman dengan kitab-kitabnya. Demikian pula Allah mengatakan, "Laisal birra" Anta wallujuuhakum qibala al-masyriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wal kitabu itu beriman dengan kitab-kitab Allah azza wajalla Boleh mengatakan di antara beriman dengan Allah dan juga beriman dengan kitabnya adalah al-imanu bi anna al-qur'ana kalamullah Beriman, bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah kalamullah, adalah firman Allah SWT. Dan ini harus kita yakini, dan dia bukan kalamul makhluk. Ya, ke Al-Quran ini bukan ucapan manusia. Ya, termasuk keyakinan kita, ya, termasuk iman kita kepada Allah, meyakini bahwasannya Al-Quran adalah... Kalamullah Adalah firman Allah Dan termasuk beriman dengan kitabnya Adalah meyakini bahasanya Al-Quran adalah Kalamullah Artinya bukan ucapan manusia Atau ucapan makhluk Al-Quran adalah Kalamullah bukan ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wa Dan bukan ucapan malaikat Jibril Bukan ucapan manusia yang lain Tetapi dia adalah Kalamullah Harus kita yakini bahasanya Al-Quran adalah Kalamullah Nadzilnya banyak, di antaranya di dalam Al-Quran Allah Swt telah mengatakan: Wa in ahadun min al-mushrikin as-dajaron faadirhu hatta yasmagalam Allah. Allah mengatakan dan apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin, meminta perlindungan kepadamu, meminta keamanan kepada dirimu wahai Muhammad, faadirhu hatta yasmagalam Allah. Maka dalam engkau berikan-berikan perlindungan kepada orang tersebut. Berikan perlindungan kepada orang musyrik yang meminta perlindungan tadi, fa'jirhu, maka berilah dia perlindungan, berilah dia keamanan hatta yasma' kalamullah, sehingga dia mendengar kalamullah. Sehingga dia mendengar firman Allah. Yang maksud dengan firman Allah di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Dan ini menunjukkan bahasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena Allah Allah Sampai dia mendengar firman Allah Yaitu ucapan Allah Al-Quran Yang dibaca mungkin oleh Rasulullah SAW Atau dibaca oleh sebagian sahabat Membacakan kepada orang musyrik tersebut Yang membaca siapa? Yang membaca adalah manusia Tetapi yang dibaca adalah Kalamullah Yang mungkin yang membaca adalah Rasulullah SAW atau salah seorang diantara sahabat beliau SAW Tetapi yang beliau baca Atau yang dibaca oleh salah seorang sahabatnya Dan didengar oleh orang musyrik tersebut adalah Kalamullah Ya Allah maktakan Hatta ya semua Kalamullah Sampai dia mendengar kalamullah Dan ini menunjukkan Bahasanya Al-Quran adalah kalamullah Dan dia bukan kalam al makhluk. Ya Dan di dalam sebuah hadis, Ya Rasulullah SAW Ya, di dalam sebuah asar, ya, di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada orang-orang musyrikin, Ya ketika beliau mendapatkan ujian yang berat dari um, um, kaum Quraisy itu kaum beliau dihalangi untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia, maka beliau SAW yang berkata kepada orang-orang yang datang dari luar Mekah. Yang mereka dari kaum yang berbeda, dari kabilah yang berbeda Meminta ia ya, kepada mereka atau menawarkan kepada mereka Untuk membantu beliau Alaihi Wasallam Di dalam menyampaikan Al-Quran Ya, beliau mengatakan kepada manusia yang saat itu masih musyrikin Boleh mengatakan Ala yahmiluni ahadikum Ala yahmiluni ahadukum ila qawmihi hatta ubaliqa kalama rabbihi yang beliau mengatakan apakah tidak ada salah seorang di antara kalian Yang membawa diriku kepada kaumnya Sehingga aku menyampaikan kalam rabbi Sehingga aku menyampaikan kalam rabbu Itu apa? Al-Quran Ini beliau ucapkan kepada orang-orang musyrikin Yang saat itu ada di antara mereka yang datang dari luar Mekah Yang beliau mengatakan dan menawarkan kepada mereka tidak adakah di antara kalian yang mau membawa diriku kepada kaumnya sehingga aku bisa menyampaikan kalam marobi, yaitu menyampaikan kalam Allah. Dan ini menunjukkan Al-Quran yang beliau sampaikan kepada kita adalah kalam Allah, bukan kalam beliau dan juga bukan kalam Jibril atau kalam manusia. Ini adalah kalam Allah. Ya, adakah di antara kalian yang membawa diriku kepada kaumnya sehingga aku menyampaikan? kalam Allah fa innakuraisan yamnauna ni an uballighaka kalam rabbika sesungguhnya orang-orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan firman Allah Ini juga dalil Bahasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah dan bukan kalamul makhluk Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya beliau ketika membaca awal dari surat Ar-Rum Alif lam mim qulibati ar-ruh Ya ketika membaca ayat ini maka sebagian orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Kalamu kehada am kalamu sahibik. Kalamu kehada am kalamu sahibik." Yang kamu baca ini, yaitu Alif Lam Mim, Mubulibajirum. Yang kamu baca ini, ucapanmu atau ucapan temanmu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diucapkan oleh orang-orang Quraisy kepada siapa? kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika dia membaca firman Allah yang ada di awal surat Ar-Rum. Ya, yang isinya adalah bahwasanya orang-orang Romawi akan kalah. Itu akan dikalahkan oleh orang-orang Persia. Maka orang-orang atau sebagian Quraisy mengatakan yang kamu baca ini adalah ucapanmu atau ucapan saudaramu atau ucapan temanmu yaitu Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar as-Siddiq beliau mengatakan Laisa bikalami Wala bikalami sahibi bi, bi, bi, Wala bikalami sahibi Walakinahu kalamullah Beliau mengatakan Ini bukan ucapanku Dan bukan ucapan uh, Temanku yaitu Rasulullah SAW Akan tetapi Ini adalah kalamullah Ini adalah firman Allah ya, Dan ini menunjukkan Bahwasanya yang namanya kalam Yang namanya ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Yang pertama kali mengucapkan karena firman Allah yaitu Al Quran maka yang mengucapkan pertama kali adalah Allah Azza Wajalla. Adapun Nabi Muhammad SAW demikian pula Abu Bakar As Siddiq maka beliau berdua membaca kalimullah disampaikan kepada orang lain. Tapi kalamnya adalah kalimullah. Nabi disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Jiddiq dan ini juga menunjukkan Bahasanya Al-Quran adalah Kalamullah, keyakinan seorang Muslim sekali lagi ya Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah Dan beriman kepada Al-Quran Maka Tidak dinamakan beriman Sampai dia mengatakan bahasanya Al-Quran adalah Kalamullah, bukan Ucapan manusia Dan yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah ucapan manusia, maka dia meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, karena orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, Quraisy mereka mengatakan in-hada in-la qaulul bashar. Tidaklah ini yaitu Al-Quran kecuali ucapan manusia. Ini menunjukkan bahasanya keyakinan orang-orang musyrikin yaitu orang-orang Quraisy mereka meyakini bahasanya Al-Quran adalah adalah ucapan manusia, ini adalah kesombongan mereka, padahal mereka tahu bahasanya Al-Quran ini ya bukan, ya tidak mungkin ya muncul atau tidak mungkin diucapkan oleh Rasulullah SAW ya mereka mengenal tentang bahasa Arab ya mengenal syair-syair ya mereka mengenal bisa membedakan antara ucapan manusia dengan ucapan selain manusia, padahal ya di dalam hati mereka, mereka Meyakini atau mengetahui bahasanya ini, ini bukan ucapan Muhammad. Ini, tetapi ini adalah ucapan dan Firman Allah Azza wa Wajalla. Tapi kesombongan mereka, ya, yang ada di dalam hati mereka sehingga mereka mengucapkan, mengatakan inha da illah awalul basha. Tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Ini adalah kesombongan orang-orang musyrikin. Baik, kemudian setelah itu munazzalun, Al Quran itu munazzal, iaitu diturunkan. Diturunkan dari siapa? Dari Allah Azza wa Zal. Dan dalil di dalam Al-Quran, bahasanya Al-Quran ini turun dari Allah SWT, dalil yang banyak. Di antaranya adalah firman Allah. Inna fi qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah Munazzal. Al-Quran itu diturunkan dari Allah SWT Dan bukan ucapan manusia Dia adalah menazzal Dia adalah diturunkan dari Allah SWT Dan Allah mengatakan Tanzilul Ditorunkannya Al-Kitab Atau penurunan Al-Kitab Dan ini juga menunjukkan bahasanya Al-Quran diturunkan Dan Allah mengatakan Qul nazalahu ruhul kudusi min rabbika bilhak Katakanlah, diturunkan Al-Quran tersebut oleh Ruhul Qudus Iaitu Jibril Yang turun dari Allah SWT membawa kalamullah قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ Ini menunjukkan bahawa al-Quran adalah munazzal Diturunkan dari Allah SWT Kemudian setelah itu غَيْرُ مَخْلُوب Dan bahawa al-Quran adalah غَيْرُ مَخْلُوب Bukan diciptakan ini adalah bantahan Bagi sebagian yang mengatakan bahasanya Al-Quran adalah makhluk Ada sebagian yang beri, yang dia intisab Dan menisbahkan dirinya kepada agama Islam Tetapi dia meyakini bahasanya Al-Quran adalah makhluk Ini adalah keyakinan yang batil, Keyakinan yang salah Dan bertentangan dengan Al-Quran Demikian pula sunnah Rasulullah SAW Al-Quran gairul makhluk Al-Qur'an itu tidak diciptakan Karena Al-Qur'an adalah kalamullah Dan kalamullah adalah sifat diantara sifat-sifat Allah Azza wa Jal Dan sifat Allah bukan makhluk Allah Sifat Allah ini bukan makhluk Allah Jadi keyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk Ini adalah keyakinan yang batil Yang bertentangan dengan Al-Qur'an Demikian pula hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam Dan diantara dalil yang menunjukkan demikian Ya Allah swt. mengatakan di dalam Al Quran, walau annama fil ardi min shajarat aklam, wal-bahr yamudhu min ba'dhi sabagat abhur, ma nafdat kalimatu Allah. Inna azizur hakim. Ya seandainya pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi aklam, iaitu menjadi pena-pena, dan lautan ini menjadi tintanya. Ditambah lagi dengan tujuh lautan yang lain Yang seandainya lautan Menjadi tinta Dan pohon-pohon yang ada di bumi Yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Ya Ini digunakan untuk menulis Kalimat-kalimat Allah Ma Ini saya tidak akan habis Tidak akan punah kalimat-kalimat Allah Ya ini menunjukkan bahasanya Kalimat Allah adalah Sifat Allah SWT Karena seandainya kalimat Allah di sini adalah makhluk, ya seandainya kalamullah adalah makhluk, niscaya yang namanya makhluk akan binasa, yang namanya makhluk akan punah. Ya tetapi Allah mengatakan di sini mana fitnah kalimat tidak akan habis kalimat Allah, ya menunjukkan bahasanya kalimat Allah bukan makhluk. Ya ada pun makhluk seandainya itu makhluk niscaya kan. Akan punah dan juga akan binasa. Karena Allah mengatakan kuluman alaihafan wajibah wajahurah di katurjalani walikram. Ya semua yang ada di permukaan bumi ini akan khan, iaitu akan binasa. Semua makhluk akan binasa. Jadi firman Allah mana ya, pidatkan kalimat yang tidak akan habis dan tidak akan punah kalimat Allah menunjukkan bahasanya kalimat Allah adalah sifat Allah. Dia bukan makhluk. Ya, demikian pula di antara yang menunjukkan demikian yang menunjukkan bahasanya Al-Qur'an adalah ghairu makhluk bukan makhluk Adalah sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari qaulah ya dari qaulah salah seorang sahabat Nabi SAW alaihi anha. Beliau mendengar Nabi SAW mengatakan "Man nazala manzilan" Fakahal, A'udz bikalimatillahi ta'ala, dari syirik apa? L. M. Y. Dzulruhul. Dzalik, hatta yatlahilah min manzilih dzalik. L. M. Y. Dzulruhul. Hatta yatlahilah min manzilih dzalik. Beliau S.A.W. Wa mengatakan, siapa yang turun ke sebuah tempat, artinya singgah di sebuah tempat. Tempat mana saja? Kemudian dia membaca auudzu bikalimatillahittammaati min syarri maa khalaq. Kemudian dia membaca doa ini. Yaitu mengatakan auudzu bikalimatillahittammaati min syarri maa khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah attammaat yang sempurna. Min dari kejelekan apa yang dia ciptakan Jadi singgah di sebuah tempat Yang misalnya singgah ke sebuah hotel misalnya Atau singgah di sebuah rumah hanya tempat yang baru Atau singgah di sebuah tempat di Gurun pasir Kemudian dia membaca doa ini Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari kejelekan apa yang dia ciptakan Kalau dia membaca doa ini Lam yadurrahum syaih Hakda yang dahilah min manzili hidali maka tidak akan dimudoroti dengan sesuatu apapun. Beliau mengatakan dalam yang tidak akan dimudoroti oleh sesuatu apapun tidak akan ada yang memudoroti dia. Hakda yang dahilah min manzili hidali sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dan ini menunjukkan keutamaan membaca doa ini. Ya. Membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan hadis ini sahih. Beliau mengatakan, mengabarkan, kalau kita membaca doa ini, ketika kita singgah di sebuah tempat, maka kita tidak akan dimudorati oleh sesuatu apapun. Baik itu yang berupa hewan, atau berupa manusia, atau berupa jin. ia tidak akan diganggu dan tidak akan dimudorati oleh sesuatu apapun apabila kita membaca doa ini. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan membaca membaca. Doa terutama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Boleh mengatakan Aku berlindung dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Menunjukkan bahasanya kalimat Allah Ini adalah sifat Allah Seandainya Kalimat Allah adalah makhluk Maka tidak boleh kita berlindung kepada makhluk. Ya kita mengatakan A'udubika lima tindah Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dan kita mengetahui bahasanya berlindung dengan makhluk ini syirik. Allah mengatakan Kul A'udubirabbil Nas. Kul A'udubirabbil Falak. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia yaitu Allah. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbul Falak. Rabnya waktu subuh, itu Allah Azza Wajalla. Kita berlindung dengan kepada Allah Swt. Ya, beliau mengatakan, A'udu bi kalimatillahi tamas. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Menunjukkan bahasanya kalimat Allah bukan makhluk. Seandainya kalimat Allah adalah makhluk, nih saya tidak boleh kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi sifat Allah itu kalamullah ini adalah sifat Allah dan sifat Allah bukan bukan makhluk ya ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Bahasanya mereka meyakini ya kalamullah ini adalah ghairu makhluk dia adalah kalamullah dan bukan makhluk bukan diciptakan oleh bukan diciptakan oleh Allah ya dia adalah sifat Allah dia adalah sifat dan bukan makhluk minhu badaa wa ilaihi ya'ud lah mulai jadi Al-Quran. Ini yang, yang uh, dimulai dari Allah. Maksudnya adalah muncul dari Allah SWT. Dialah yang berbicara. Dialah Allah SWT yang berbicara dengan kalamnya. Dengan kalam Allah. Minhu pada'a darinya lah mulai. Wa ilaihi ya'ud. Dan akan kembali kepada Allah SWT. Ya Al-Quran. Dari Allah asalnya. Dan dia akan kembali kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis ketika beliau saw menyebutkan tentang keadaan manusia di akhir zaman ya keadaan manusia di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat ya bahwasanya kelak ia ya akan diambil kalamullah dari permukaan bumi sehingga tidak tersisa di di bumi ini satu ayat pun dari al-qur'an beliau mengatakan saw ya rasul islam Kamal yudrusu wasyu atau Islam ini lama kelamaan akan pudar sebagaimana pudarnya corak yang ada di kain atau di dalam pakaiannya pakaian itu semakin lama semakin pudar. Ya Islam juga demikian. Hatta la yudro ma syiamun wala salatun wala nusukun wala surahah sehingga kelak tidak akan diketahui apa itu puasa. Orang tidak mengetahui ibadah puasa. Apa itu puasa? Walah solatun. Demikian pula mereka tidak mengetahui apa itu solat. Ya, semakin budar Islam ditinggalkan. Sehingga saat itu manusia tidak mengenal apa itu puasa, apa itu solat. Walah nusukun. Demikian pula tidak tahu nusuk. Ini masa dengan nusuk di sini adalah Manasikul haji dan juga umrah. Tidak mengetahui tentang ibadah haji dan tidak mengenal apa itu umrah. Mereka berpaling dari agama Allah, tidak mengenal tidak mengenal ibadah-ibadah ini. Wala sadaqatun, demikian pula tidak tahu apa yang dinamakan dengan sedekah. Ini keadaan ya umat di akhir zaman. Kemudian beliau mengatakan walayusra ala kitabillahi azza wajal filailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Kemudian dia mengatakan dan sungguh Akan diambil Al-Quran yaitu kitab filailah Dalam satu malam Sehingga tidak akan tersisa Di permukaan bumi ini Satupun dari ayat Allah Azza ya, Wajalla ia tidak akan tersisa Di permukaan bumi ini Satupun dari ayat Allah Dan inilah yang dimaksud dengan Wa ilaihi ya'ud Dan Al-Quran akan kembali kepada Allah SWT Ini yang dimaknai oleh sebagian ulama nah minhu badaa wa ilaihi ya'ud Al-Quran itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah azza wajal kemudian beliau mengatakan wa anna allaha takallama bihi haqiqa dan sesungguhnya Allah akan berbicara sesungguhnya Allah berbicara dengan kalamnya itu dengan alquran haqiqa dengan hakikat ini adalah bantahan kepada sebagian yang mengatakan bahasanya Al-Qur'an adalah kalamullah tetapi majaz. Ya, itu adalah majaz. Ya, yang benar bahasanya itu adalah kalamullah, Allah berbicara dengan Al-Qur'an hakikatan, dengan hakikatnya. Bukan hanya sekedar majaz. Wa anna hadzal Qur'an allazi anzalahu Allahu 'ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah hakikatan la kalamu ghairi. Dan bahasanya Al-Quran Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kepada Nabi SAW Muhammad Ini adalah kalamullah Ini adalah firman Allah Hakikatan dengan sebenarnya La kalamu gairi Dan itu bukan ucapan selainnya Inilah e, aqidah Ahlu sunnah wal jamaah Tentang kalamullah Bahasanya ini adalah Kalamullah yang diturunkan dari Allah Subhanahuwataala dan dia adalah gaib makhluk yang bukan makhluk berasal dari Allah Subhanahuwataala dan akan kembali kepada Allah dan Allah berbicara dengan hakikat. Ya ini adalah benar-benar kalamullah -benar bukan majaz. Walla yajuzu itlaqul kauli bila na wahikayatul angkalamillah. Kemudian beliau mengatakan dan tidak boleh mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah hikayah an-kalamillah. Ada yang mengatakan, ya ada sebuah ya aliran yang mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah hikayah an-kalamillah. Ya kalau kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Hatta yasma' kalamullah. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW Hatta ubanligo kalama rabbi. Yakinan ahlu sunnah wal jamaah biasanya Al-Quran adalah Kalamullah Ada sebagian aliran yang mengatakan Al-Quran adalah hikayah An kalamillah Ini adalah hikayah dari kalamullah Mereka mengatakan yang dinamakan dengan kalamullah Adalah nafsi, Yaitu yang ada di dalam diri Allah Itulah yang dinamakan dengan kalamullah Adapun yang kita baca Al-Quran mereka mengatakan Ini adalah hikayah ini adalah hikayat dari kalamullah. Yang mengatakan bahasanya kalamullah itu adalah yang ada di dalam diri Allah. Adapun pun Al-Quran makanya adalah hikayat dari kalamullah. Ini adalah kalam yang batil yang bertentangan dengan Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya bahasanya Al-Quran adalah kalamullah. Bukan hikayat An-Kalamillah. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan bahasanya Al-Quran adalah Kalamullah dan bukan hikayahan kalamillah. Kemudian mereka mengatakan au ibaratun anhu atau mengatakan bahasanya Al-Qur'an adalah ibarat dari Kalamullah. Ini aliran yang lain. Ya, mereka mengatakan Bahasanya Al-Qur'an adalah ibarat dari Kalamullah. Ya ibarat dari Kalamullah. Kalau aliran yang pertama tadi itu di, diikuti dan diyakini oleh Khulabiyah mengatakan bahasanya Al-Quran adalah hikayah an-kalamillah. Adapun ada aliran yang lain yang mereka mengatakan bahasanya Al-Quran adalah adalah ibarat an-kalamillah. Dan keduanya adalah ucapan yang salah dan pendapat yang tidak benar. Dan yang benar seperti yang tadi kita ulang-ulang bahasanya Al-Quran adalah adalah kalamullah. Tidak kita katakan dia ibarat, dan tidak kita katakan bahawasanya dia adalah hikayat. Tapi kita katakan sebagaimana yang Allah kabarkan Dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW Bahawasanya Al-Quran adalah kalamullah Dan apa yang ada di dalam jiwa Ini tidak dinamakan dengan kalam Tidak dinamakan dengan apa? Kalam, tidak dinamakan dengan ucapan Oleh karena itu orang yang bisu Meskipun di dalam hatinya ada ucapan Ada perkara yang ingin dia sampaikan maka tidak kita katakan bahwasanya dia berbicara. Kita katakan dia adalah orang yang bisu. Meskipun di dalam hatinya ada pembicaraan. Tidak katakan, tidak kita katakan bahwasanya dia adalah mutakallim. Tapi kita katakan dia adalah orang yang bisu karena yang namanya ucapan itu adalah lafaz sekaligus makna. Ya ucapan atau kalam itu e, lafaz sekaligus apa? sekaligus makna. Seandainya seseorang menyimpan ucapan di sini Ya dan tidak dia ucapkan maka tidak kita katakan dia berbicara. Adapun orang yang mengatakan bahasanya Al-Quran adalah hikayat kalamillah atau ibarat kalamillah mereka meyakini bahasanya ya yang namanya kalamullah adalah apa yang ada di dalam diri Allah Azza aja wa wajar. Adapun yang tertulis di dalam Al-Quran yang kita dengarkan dari orang yang membaca Al-Quran maka itu bukan kalamullah. Mereka mengatakan itu adalah Ibarat atau hikayah untuk Kalam Allah Ini adalah ucapan yang Batin Kemudian mereka katakan, Bal Iza qara'ahun nas Au katabuhu fil masahif Lam yakhruj bithalika an ayakuna kalam Allah Hakikatan Kemudian mereka mengatakan Bahkan Apabila manusia membaca Al-Quran Seperti yang kita lakukan Au katabuhu fil masahif atau mereka tulis di dalam mushaf-mushaf. Lam yahrusu bidzalika an ayakunaka la maw kalamullah haqiqa. Yang demikian tidak mengeluarkan Al-Qur'an dari kalamullah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ya dengan suara kita, suaranya adalah suara kita. Tetapi yang kita baca kalam siapa? Kalamullah. Demikian pula kalau kita menulis misalnya alhamdulillahirabbil atau menulis al-Fatihah yang menulis siapa? Kita, makhluk. Yang kita gunakan untuk menulis bullpen. Bullpen dan juga cintanya dan juga kertasnya adalah makhluk. Tapi yang sedang kita tulis adalah kalamullah. Jadi baik yang dibaca oleh manusia maupun yang kita tulis maka itu semua adalah kalamullahi haqiqatan innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qawlahu muhtadi'an La ilamang kaulahu ila ilamang ila kaulahu mubalighon mu adian. Karena sesungguhnya yang namanya ucapan itu disandarkan secara hakikat kepada orang yang menyampaikan pertama kali. Jadi yang namanya ucapkan disandarkan kepada yang mengucapkan pertama kali, bukan kepada orang yang menyampaikan dan juga menunaikan. Misalnya, Nabi saw pernah mengatakan Innamal akmalu binniha. Saya sampaikan ini kepada bapak-bapak sekalian. Saya katakan, a'malu Ini kalam siapa? Kalam saya, kalam Rasulullah. Kalam Rasulullah SAW. Saya hanya sekedar apa? Menyampaikan kalam Rasul kepada bapak-bapak sekalian. Makanya beliau mengatakan, karena sesungguhnya ucapan itu disandarkan kepada yang mengatakan pertama kali. Yang, yang mengatakan adalah Rasulullah SAW. Al-Quran juga demikian Yang mengatakan pertama kali Al-Quran berasal dari siapa? Dari Allah SWT Sehingga yang kita baca Ketika kita mengatakan atau membaca Al-Fatihah Kita katakan kita sedang membaca Kalamullah ya kita hanya sekedar menyampaikan Kita hanya sekedar membaca Yang kita baca, yang kita sampaikan adalah Adalah kalamullah La ila man qaw lahumuban liqan muaddiyan Bukan disandarkan kepada yang menyampaikan atau menuliskan ucapan tersebut. Nah, baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi yang memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan kertas dan disampaikan ke depan. Nah. Allah. في من نسيه بده يتواصل معك يعلمه شيء من الدين مرقب؟ مرقب. مرقب. سبحان الله سبحانه وحب الصلاه وحتى اذا يحدث الله اشهد ان وحتى اله الا الله الله سبحانه يحب الصلاه وحتى اذا يحدث هذا رقم 0 5 اشهد الله اشهد ان لا خمسة الا الله الله Mas, okay. mancada, adanim, kalah, mancada, adanim. Baik. Insya Allah. Terima kasih Warahmatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Amin. Apa nama kitarnya hmm. saya? Di mana ada kitarnya buku Insya Allah. Tukar. di sini. Kitaran mana tu? Jemaah yang membaca doa ketika toaf dengan suara yang keras, bagaimana hukumnya? Disyariatkan adalah kita membaca doa dengan pelan seperti yang tadi kita sebutkan. Termasuk di antaranya ketika toaf, maka apabila seorang yang toaf ingin berzikir, yang kedua pula ingin berdoa, maka dia melidikkan suaranya dan tidak mengeraskan suaranya. Yang tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian, ya. Yang e, jamaah yang tawaf ada di antara mereka yang mengangkat seorang pemimpin, kemudian dia mengeraskan suaranya, kemudian diikuti oleh yang lain. Ini hilafus sunnah. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau niat kita adalah ingin mengajari, maka kita ajari sebelum tawaf. Kita ajari mereka kalau memang ingin menunjukkan doa yang disunahkan, doa yang baik. Yang dibaca ketika Tawar kita ajarkan sebelum kita Tawar Kemudian ketika Tawar kita membaca sendiri-sendiri Adapun mengangkat seorang pemimpin Kemudian dia mengeraskan suara Kemudian diikuti oleh yang lain Maka ini tidak sesuai dengan Sunnah Kemudian yang kedua juga mengganggu orang lain Karena orang lain juga datang ke sini dalam rangka untuk beribadah Ia juga ingin khusyuk sebagaimana kita ingin khusyuk ya, Oleh karena itu yang Sunnah adalah kita Melirikan suara kita Dan yang demikian lebih Khusuk bagi ibadah kita Allah Ta'ala A'lam Apakah ada sunnah Solat di Hijjur Ismail Apabila seseorang ingin Solat di Hijjur Ismail Maka diperbolehkan Dan orang yang solat di Hijjur Ismail Berarti dia telah Solat di dalam Ka'bah Berarti dia telah solat di dalam Ka'bah Karena Hijjur Ismail Ini adalah bagian dari Faitullah ini adalah bagian dari rumah Allah Kenapa tidak dibangun? Ceritanya karena dahulu orang-orang Quraisy Mereka pernah memperbaharui merenovasi Ka'bah Kemudian saat itu mereka bersepakat Bertekad Untuk tidak membangun Ka'bah Kecuali dengan harta yang mereka yakin itu halal Yang mereka bertekad untuk membangun Ka'bah ya, Dengan harta yang mereka yakin itu halal Ketika mereka mengumpulkan Ya ternyata harta tersebut tidak cukup untuk membangun seluruh Ka'bah, ya untuk merenovasi seluruh bangunan yang mereka mampu seperti yang kita lihat, ya sehingga sisanya dibiarkan oleh mereka dan inilah yang dinamakan dengan al-hijr. Adapun penamaan hijr Ismail ini saya tidak tahu yang dalilnya, tapi e, yang benar ini adalah hijr. Ini adalah hijr. Adapun taman Ismail maka saya tidak tahu dalilnya. Jadi orang yang solat di dalamnya berarti dia telah solat di dalam Ka'bah. Karena itu Aisyah Radhiallahu Anha ketika beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk solat di dalam Ka'bah, maka beliau menyuruh Aisyah untuk solat di dalam Hijr Ismail. Karena orang yang solat di Hijr Ismail berarti dia telah solat di dalam di dalam Ka'bah. Adapun keutamaan khusus maka saya tidak tahu dah ini. Ya, apakah di sana ada keutamaan khusus? Ya. Pahala tertentu, ganjaran tertentu Bagi orang yang sholat di sana Taala alam. Karena yang namanya fadl atau fadilah Keutamaan, ini tidak boleh kita Tetapkan kecuali dengan dalil yang yang Sahih, jadi kita katakan Orang yang sholat di Hijat Ismail, berarti dia sholat Di dalam Ka'bah Dan kita tidak mengetahui tentang Keutamaan atau ganjaran Khusus bagi orang yang sholat di sana Bagaimana hukum orang yang tawaf Kemudian mencium wajar aswad Apakah batal atau termasuk olahrahan ikram Mengingat ada yang mengatakan hajar aswad telah diberi wangi-wangian Kita disunahkan untuk ia melakukan e, mencium hajar aswad setiap putaran dari tawaf kita Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Yang beliau SAW mencium hajar aswad Dan termasuk sunanul umrah atau sunanul tawaf yang disunahkan ketika tawaf adalah mencium hajar aswad setiap putaran. Ini hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Kalau kita dimudahkan untuk mencium hajar aswad, maka kita menciumnya. Kalau tidak mampu, maka kita mengusap hajar aswad dengan dengan tangan kita. Ya, kemudian kita mencium tangan kita tersebut. Kalau tidak mampu, maka kita memberikan isyarat. Ia ya, memberikan isyarat dari jauh kepada hajar aswad. Inilah yang datang dari Rasulullah SAW. Ali wasallam dan maksud dari mencium macam Aswat adalah mengikuti sunnah beliau. Berkata Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu dan beliau adalah khalifah yang kedua yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Alaihikum bismillahi wasunna tilledulakair roshidin. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ketika beliau sedang dalam keadaan kawal dan bersama beliau manusia yang banyak. Beliau mengatakan ketika beliau mencium Hajar Aswad itu tawaf dan beliau mencium Hajar Aswad ia ya beliau mengatakan dengan suara yang lantang innilaa'lamu annaka hajaron la tadurru wa la tanfa anni raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu beliau mengatakan sungguh aku tahu sungguh aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu lah cadur walatan faq yang tidak memberikan mutoran dan juga tidak memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, ini saya aku tidak akan mencium. Ini menunjukkan kepada kita bahasannya kita mencium hajar aswad tujuannya adalah untuk apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau dahulu mencium, maka kita mencium hajar aswad. Inilah tujuan kita mencium. Bukan maksudnya adalah untuk bertabarruk, mencari barokah katanya, itu dengan mencium hajar aswad. Ini adalah tujuan yang salah. Yang tujuan yang benar sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau dahulu Rasulullah SAW tidak mencium, maka kita juga tidak akan menciumnya. Ya ini menunjukkan bahwa saya mencium hajar aswad adalah al alitibah, yaitu mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasalam. Kemudian yang dikatakan di sini, ada yang mengatakan Najar aswa telah diberi wangi wangian, ini perlu keyakinan. Yang tidak bisa keyakinan dihilangkan dengan keragu-keraguan. -keragu ya al-aliqin la yazulu bi Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan raguan Dan memang benar, ya orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh dia memakai minyak wangi. Baik di dalam pakaiannya maupun di dalam badannya. Tidak boleh dia memakai minyak wangi Dan ini adalah sesuatu yang dilarang Ketika ihram. Ya, Ada pun yang disampaikan di sini Apakah dia diberikan minyak wangi-wangian Yaitu acara aswa diberi wangi-wangian Makanya perlu keyakinan tidak cukup hanya Sedangkan persangkaan semata Allah Taala alam Allah mendengar semua doa kita Bahkan bisikan hati kita Ia Allah SWT mengetahui Ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam Dada-dada manusia Dan juga apa yang dia ucapkan Dalam literatur lain dijelaskan juga Tentang waktu dan tempat mustajab Di dalam berdoa Contohnya antara adat dan iqamah Dan di mu'tazam Di Madinah tempat mustajab Di rawdha bagaimana mu'tazam Ya rawdha ini bukan termasuk ya, Tempat yang mustajab jadi tidak ada dalil di sana bahawa sebenarnya Bismillah mengambarkan bahawa sebenarnya Allah adalah tempat yang mustajab. Yang beliau kabarkan bahawa sebenarnya tempat tersebut adalah taman di antara taman-taman surga. Tapi beliau tidak mengambarkan bahawa itu adalah tempat yang mustajab. Jadi tidak boleh kita meyakini sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Ini adalah taman di antara taman-taman surga. Adapun mengatakan itu adalah Tempat yang mustajab, maka ini perlu dalil yang lain Allah ta'ala alam Wa billahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh